شا ص صف د خلق تثیر کوو چې الله خو لکه سمنګ چې شییا پیدا کلي ديداغه شانتې د هغې حاس پیدا کړي دی دوه معده وایله چې د ټول مخلوقات خواس یو شانت نه دي بلکه مخلوقات اجناستی یا انواع دی افراد دي ده مختلف و مختلف خواستی ده مختلف انواع و مختلف خواستی نوع ده انسان ده دا غی زان لخواستی نوع ده بقر و ده فرست دا غی زان لخواستی د ریمای داول چې دا هر چا خپل خواستینو دا غې ناغه خواص جدا کیږي خواص چې په خاصه دا غې نه نو جدا کی پدې باندې دا الله تعالی عادت جاری دی صحاکلي شواهد دا غې د پاره بیان کړل فقط بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم د سراز نقلی شواهد ذکر کئ چې نبی علیہ الصلات والسلام منځل خواس فکر کړې دي دا شیاو لکه حدیث کې رازي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی تلبینا تو مجمت لفواد المریض تلبینا بس ویچه دایا و زایشی دایا و زایشی نوی تلبینا و تاوی و زمان دا خلق و تلبینا چه دنو فیرنی دا اس و تا خلق کسٹرڈ وی خواه ارو وخت نمونه بلیگی را بلیگی د خوا به ویلا فلهپ ک شیرا وړه غیر ووا چې د هغې نه جوړ شي چې مریض له دا ورکې نو د غزړه پ راټول شي د مریضله چې دی نو هغهه پ راټول شي او افغان چې کمدننو هغه سره ل کم شي خاتم شي ور سره دا په دی خیرنا کې او تلوینه کې قدرتی غونډې کې خاصیت الله تعالی چې کمندونه خوي دارانګي نبی رسول الله صلوات سلام حبۃ السودا ذکر کوي حبت السودا کلونجی او تیله کې توړه دانا د م نه ایلا او پهې د هرړې ببیماه علاج دی چې کمه بیماری سړی ډېیر ټه کې او علاج نه کېږي زمونږ مختی د چار سدي ووي م د زلو خولالی چې درې کاره دی بسیو سړی وکې یو فاتحی فاتحېته اوقرران ته شفا و ل شوي دي دویم ګبیین ته شفا وله شوي دي او دریم حبت سودا ته به دادرې وړه سیزونه د استعمالی مستقلو الله خو تعال خفږې مړ به شي د پااسه به شي مرش کلوانجی گبین او آیات و شیفا قرآن مجید کیش بکم و آیتونو کی شیفا راغلی دا با غیر زان لاؤ بدا می زره مغا روایت زکرکی دا غرانی جینو والا روایت چې آغی بانه دا مدینی هوا صافا نه راغلی مدنې هوا په صه نه وه راغلی نبی سلاتهسلام ور ته وویللي وو چې د اوخواانو خواله ور ش او زننوې راتونو کې دا راغلی وو چې ربې نبالې ها دا د هغې پس کوې یو بولې اوس کوي دا شاسه د روایت اوه توجيه اشارو قران او خود روایت ترست بیا ذکر کایو مو او باز د متفلی ځان لری شاسه په یوی طریق سره اشارو کړه چې بس نبی عليه السلام پدې کې شفاء لیدلې و زاغې شفاء بالحرام مسله دا مقدمه بو یوسف رحمه الله تعالی په نسبان دی شفاء بالحرام چې دنو دا جائز ده امام سې ابراهيم الله تعالی شفا بالحرام جایز نه وي هر وې کدي کې سخر وین او الله به حرام کړنه وي حرام سره شفاء وي جایز نه ده درم شالورم شاسف شبرم لفظ راوړي شوبرم لفظ کې شوبرم چې شری دانه ده دا, دا مسهله ده چې وي خوري انت هي ګرمه ده بسړي با نجاړ لګي غالباً چې جمال کوټه ده نارای نارای دانی دی ہوئی او مسهله ده جمال کوټه ده چې شانته ده نو و قد بینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خواست کثیرن نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردی خواست دردیر و اشیاؤ و اضاف الاثار ایلیہ او د اثار نسبت اغیط کڑدی که قولی صلی الله علیہ وسلم اکا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی, دی اتلبین تو مجمت لفواد المریض تلبینه چې کمدانو دارا تولا اون کی داده دا زرده مریض لرا داغه زرده را ټول کی تاکور کی ولا وقول علیه السلام ننبل حدیث فی الحبت السعوداء شفاو من کل دائن فحبت السعوداء کی علاج زیده هری بیمارائی الاستام اگر ده مرگ مشتا دارنگی بل روایت فی ابوال الابل و البانها شفاء لی دربت بطونهم لی زربت بطونهم چاچی گیڑ پرسیدلی بی پاگئی کې ابوال الابل و البانها کې شفاء رداغی دی پارا بل روایت ذکر کرده فی شبرم چې چیده حارن او جارن لفظ اصل کدا سره دی جیريان نه جارن خدا تاسو ته ارابي جواری وای جر جر جوار د جوار د وجه نه حارن جار ر نی ویلی دی نو جوار او د گاوند د وجه نه یمه حارن جارن نه هاون مزاج کې ګبی دا او جریان را اوتون کې جریان را دا نقلی ځې شواهید ذکر شو نقلی شواهد دې خبرې چې د هر یوسییسواشته شا منګلی چې مزاج د شااس دا دی خ د یوه خبره په تا بهنیومنی دس نه په دو مو پورونی کې و دربانې بله وومنی په خپله به چې کمنو د د کم مقصد د هغې ته تیار شی او د داغه خبره اومنی اوس دی وختې تاته سنو ووي خو دومره دلهځ هن جوړکو چې خالت الله دی د کاینات چاپ پیدا, کرده ده. اللہ پیدا کرده ده. دا کړی دی الله پ پیدا کړی دی او د هر یو نو ځان ځان له دی ادتا پا اخفلا پا تاولا گیا دا چه انسانم یو نوع دا دا زان لصدا خاص صدا بز ذهن دا لصرف دم رجوڑ کو وصالصتو تدبیر عالم الموالید درم صفتو چه دا اللہ رب لزد دا قیوم صفت حصدا قیومیت کی خالقیتو او قیومیت کې تدبیرو دا کائنات الله تعالی پیدا کړې نو د دی چلون کې هم الله تعالی دی یو معمولونه ته لیکونه ته تفصیلی داسې دی دا کائنات چې نو د تعالم الازداد ویلې کیږي صوت ویلې کیږي عالم الازداد داد ازداد و عالم نی کد دی عناسیرو تغوری داغی عناسیرو یوبل سرزد دی لکه او رو و بو خورا حوا کدو یوبل تا یو با بغیر د بل د اولو نه نپاتی کی گی او او او نو او راو لگی او براو ختم کی هوا او خاورا یو ته متوجه کا نو هوا با خاورا والو جی خاورا بسکی خاورا او او با یو بلده متوجه که دا خاوره بهده او بختم کی یا به دا او بده خاوره یو شي لکه داد ازداد دادو عالم نه. دا ازداد دادو عالم نه او سره دی نه چې دا, دا دادو عالم دی د زلوماتو او د نور عالم دی یو طرف ته په کې زمت دی او بل طرف ته په کې نور دی بیا معاتو ل راشه نو حرارت او برودت ته حق او باطل لے حق او شې ده باطل او دا کبل چا تپریري نو کدا دو جنگي په انا کی کمانویات تي او کو محسوسات تي چې دوی اوسه کوي دا با ختمی گی نظاہر که دا دی عالم د موجود پاتی که دلو سو صورت نجوڑی دو بیا د انسان تو گورا دا انسانم ان د دی سلورو آناسی نه جوړ دی سادی بابا چویلی د چار طبع مخالف و سر کش سلور آناسی روی یو بل سر مخالف تی او چند روزه با بودبا مخاوش یو صورت یو بل سره اتپاق کړي ک انسان توغوري وړوکه عالم ندیم دی دي دی دوندي دګه دېم د دي یاناصر ارباو او د یوبل بل سره مخالفت طبیعت نه جوړ دي د دېم دی چلی دوندي په د حکیم ذات اجتماع ته ګوره او د حکیم ذات ټکراو ته ګوره اغ چې دوای او ض کې د هغې نه درم جوړ شيښسته او غ د دنیا د بقا سبب شي دنیا د چا سبب شي د بقا سبب شي او اوضای کې نو د غ نه بجلی شي جوړه شي بخواات جوړ او بجل ته جوړه شي خا او او ځای کې د غ نه خټه او خ شي جوړ شي حق او باطل و جنگ یو بل سرا نه د باطل نی نی وی فریبونه مخه ته سشي راشي. او د حق د پات کېدل نی نی وی زلایل بخلس شي راشي دا, دا د حکیم ذات ټکراو ده کدا بل چنګوله یو بل سرا نو دا به د دنیا بر وانه شي او حکیم ذات په داسه طریقه باندې دا دنیا پات کی چې دا دنیا تر څو وخت ته پورې دا غږه څو وخت ته پورې اراده دا دا دنیا دی باقی څه شي پات شي نو دی باقی پات کی دلو سی پت ته تدبیر ویل کیږي تدبیر ویل کیږي چې الله تعالی په یو انداز باندې د دې دنیا ته کمونو ته پات کول او بندوبست کړي دا تدبیر مطلب دا دی چیو سیس پات کولی خودا غو مقویات اگر اوڑلشی او هغه د مزراته نه بچ کړي شي ینه د د بقا چکم اسباب دی وس الله تعالی دا دنیا پیدا کړل دا او دا دنیا تر څو وخت پورې آباد ساتل غواړي آباد ساتل غواړي دې انسان د بقا لپاره حیوان ضروري وو خو خامخصه او د انسان او د حیوان د بقا لپاره نباتات څو ضروري وو د نباتات د بقا لپاره وبسوي ضروري وی او به وی اوس ارزه هیڅ ني ني وی وی ارزه کې نه ورو نه ني دا غیر دا پارالله و تعالی دا بارانی اوجی ببندو با بست ده کلده ده سمندر بخارات سشی اوچد شی هوا تا حکمو کی یوزه تا یوزه آن غزه تا یوزه ورید توی دا قضای که لگه وره بقا اسباب برابر کی دی چلولو تا تدبیر ویل کی نو دا دی چلون که امچه ده دا عالم نو آغا اللہ ده دا, دا قیومیت په صفت دویم امشاخته پیدا کول ک په طریقې د ابداع دی او ک خلقتی دم قیومیت ته او بیا باقی پات کول او چلول په یو خولي انداز په یو حسن انداز دم د دا قیومیت یو شاخ دی چې تدبیر او تویلکی یې سوته وي تدبیر نو الثالثه تو سره ذکر کای تدبیر, تدبیر, تدبیر, و کی تدبیر و عالم الموالید دا کم سی زونه چه پیدا کلی شوی دی راجون دی کلی شوی دی دا دی چل اول ومرجعه الی تصیر حوادثه مرجع دا دی صفت چه دا الی تصیر حوادثه موافقتل نظام اللذی ترتضیح حکمته اغدا الی تصیر حوادثه ګرزو د هوواده شو د د موالی د لره مواافې برابر د هغهه نظام چې تر ت حکمت وه چې خوښ چې کم نهنو د حکمت د الله تر ت حکمت وه چې خوښ حکمت د الله تعاللهنا چې دا د حقيم زیات اجما ده او د حکیم ذات یو بر سرهسه دی ټکرا دی موف زیتن چې دا موجیده ته کمنو مصلحته چې اقتضا حوده هغه حکمت ته تقاضا کیدې حکمت جودو سخا دچا الله تعالی الله ربول عزت سخا ته کمنو د حقي تقاضا کوي الالمصلحه التي اقتضا جوده پدې کې بس صرف دمرخکارکل چې د دې کل, کل نظام تدبیر کون کې الله تعالی ز او د دې تدبیر د الله تعالی یو نظام مقرر کړ د موافقه نن نظام یو نظام یې کړل دی مقرر کړل دی او هغه نظام د حکمت په ارتزاد دی الله رب العزت حکمت دم دغه شانتی خوخی شدار دغه شانتی وی او پغی کې بمصلحتی ہے کې وسې وی مصلحتی ورپسې کما سره د تدبیر امثله ذکر کړي امس اللہ دے چاہ ذکر کی؟ تدویر کما انزل من السحابی مطرن لکچی راو ورید ورید نباران و اخرج بہی نبات الارض او راو باچی بدیسا را ذرخوناو شلکی دزمکی لیاکول منہو الناس والانعام شیخ الکتنم خوراکو کی او سارویتنم سو کی خوراکو کی فیکونو سببا لحیاتهم دا به دد دژوند د سبب سبب ويله اجل معلوم تر کوم وخته پورې چې الله او تعاله د دی پاتې کول سکی کي خو غواړي وکه بل مثاله چې کرکي دویم الله او تعال حکمت تقاذا کوله چې ابراهhimیم د تر سو وخت ه جوونې وي چې ابراهhimیمصلله تو سلام د تر سوخت ه پور شوي جو اندیوی دا اللہ دا حکمت تا قاضا وا مقابلینو مقابلین د مخالفین د دا ابراہیم دا ابراہیم علیہ ختمولو اسباب برابر کل اسباب سکل برابر کل اوری بل کو اوری چه کمدنو چه سمر وست تیزی کو دا غیت دا غرزولو بندو بس او کو عبادی جو او ابراهيم عليه السلام په منجنيک کې کی کیناو او ورته ورګزار کو او د الله د حکمت تقاضا دا وه چې ابراهيم د الله تر سوخته پوري پاتې وي ابراهيم د الله تر سوخته پوري پاتې وي او تدبیر د الله تعالی داو چې د دا اور نه د سيزلو د سيزلو طاقت څخه ختم کو وای غسته نه د اور نه د سيزلو طاقت څخه ختم کو ابراهيم عليه السلام باندې اور يخ کو او د يخوالده وجنم هلاك وکول بلکې کو اور سلامتیا کې شو یعنی اسباب د هلاك اسباب د نجات او ګرځیدل دا تدبیر د چاو دا الله تعالی او و کما ابن ابراهيم صلوات الله عليه و سلامه القی فی النار ارتاکو شو ورتا فجعل الله بردا و سلاما الله رب لذت اغلی يخفق کو او سلامتی یا وركون کې